Oameni Oameni de foc de azur și cărămidă, gem de năpârci sub frunze de arbust, cioarchind de ură doldora de must, crengi înflorite grele de omidă. Voi scorburi largi cu putred cer în gust, baviscolind apatimătoridă Ba fierți în oțețim de aguridă, crunt măncarcați cu ceață și dezgust. Și dacă pieptum sângeră de silă, cred încă și în cocorii voștri noi, și în stele în fipte și în dranda firii albi de sub gunoi. Și oameni fierb de dragoste și milă și fulgeri de încredere în voi.